Vrienden, goeiemorgen. Ek wil jou uitnooi om vandag so rikkie saam met ons te vertoef. Die Heere het ons wereld kom omtover in 'n prachtige landskap. De skielik groen rondom ons, die wereld het lis vergroei en ons kan nie uitgepraat raak oor die Heere sy goedheid en zorg vir ons nie. Ons is allemaal afhankelijk van water en van reen. Ons het die landbouw in hierdie land nodig. Ons het die ekonomie in hierdie land van ons nodig. En vandag, op hierdie dankdag vir die landbouw, dankdag vir die reen, dankdag vir die, vir die ekonomie, wil ons ook ons, ons dankbaarheid vir die Heere kom uitstort. Ja, daar is baie dinge waar vir ons sal wil bid, maar ons wil ook om dankie sê, voordat ons by een latere geleentheid ook weer ons versoeken rondom hierdie sake voor die Heere sal bring. Kom ons bid samen. Heere, samen met die psalmskrywer wil ons sê, ek wil die Heere loof. Ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. En die een weldade wat vir ons in hierdie tyd so uitstaan Heere, is die wonderlijke reen wat ons gekry het. 60 en 80, 90 mm wat vir ons so betijds gekom het. Heren, dankie, dat u nie van ons vergeet nie. Dat u ons voordierend in uw gedachte zou en met ons blij bemoeienis maak ook in tye waar ons wonder wanneer die reen kom, wanneer die uitkomst naby is. Heren, vir die reen vir die geestelike reen, vir elke stikkie versorging van die kant af, wil ons van ochend kom dankie sê. Heer, ons harte is vol dankbaarheid, ons wil saam met die skeping hanneklap, ons wil saam jubel en juig, en sê aan God al die eer. Daarom, Heere, gaan ons ook nou 'n lied saam sing, wat sê, kom dank nou amal God, met hart en mond In hande. Amen. ons gaan andermaal vir ons vonk nader nooi dan die annemie is van ochend weer op haar pos, soos gewoonlik, en sy gaan van ochend ietsie ver, vir ek geseen, so kom ons kyk wat dan die annemie van ochend vir ons wil kom leer. Moorre jylle, het jylle al ooit gehoor, dat iemand vir jou sê, jy moet die Jesus aarkie hee? Nou ek sê dit elke dag vir my kinders, maar wat beteken dit? dit beteken dat wanneer jy na moaikie kyk, dan kyk jy nie waar die moaikie aan het, of hoe hy lyk, of hoe sy haare lyk nie. Jy kyk na sy haarkie. So jy moet kyk na moaikie sy Jesus haarkie, maar jy moet ook een Jesus haarkie hee, om dit te kan raak sien. So ek gaan nie soveel geheer voorbeeld wys. Ek het hier pisang. Nou as hierdie pisang in die vruchtebak lees, langs een baie mooie geel pisang, dan ga jy dat ook nie hierdie in vat nie, want kyk hoe lyk hy buiten is. Bruin, Hy het zwaar plekies, hy lyk soms net oud en hy lyk nie meer baie vaars nie. Maar kom ons kyk as ek my maak Dan is dit een heerlijke, gezonde pisang Ongeacht van hoe hy buiten gelijk het, binnen is dit een prachtige pisang Ek gaan nou vir die nog een voorbeeld bys. Ek gaan nou die pisan eet hoor. Die soort ek het wit papier. Speerwit. Wat sien jylle as jylle naam kyk? Jylle sien net een gewone wit papier. Nou kyk gaan as ek om neerset. Wat het eindelijk gedoen het? Ek het met wit pastel op die papier geskryf. Wat jylle nie kon sien nie. Maar wanneer ek nou gaan kleersel oor die papier vaarf. Kyk wat gebeur nou. En daar sien ons wat op die papier was. Wat jou nie kon roek sien nie. Oeps. Kijk wat pas plek op die wit papier geweest. Jezus sien jou haar. En dit is precies hoe die Jezus na ons kyk. Hy sien jy raak wat buiten is nie. Hy kyk na jou hart, hy kyk wat binne is. So probeer hierdie week om ‘n maaikie te wees wat ander maaikies en Jesus haarkies raak sien. Wat hy kyk na die buitenkantie, wat hy kyk na die wit wat ander mense sien nie. Kyk na dit wat binne is en sien jou maaikies en Jesus haarkies raak. Wie die Jesus, dankie dat jy ons perfect gemaak het. Dat jy ons geskapen het na jy beeld. Dankie dat jy na ons haarkies kyk, en nie hoe ons buiter lyk nie. Help ons om hierdie week na mykaar te kyk, soos I na ons kyk. Help ons om Jesus haarkies te hee, en om mykaar so Jesus te raak te sien. Amen. Vrienden, ons skriflesing is van ochenda uit Johannes 4, die verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou. Wat terwille van die tyd, gaan ek toch maar vraag, dat jy die verhaal na die dien sal sal lees, en dat jylle dalk vanavond, of wanneer jylle tyd het, uh, weer die verhaal so'n bykie net in een paar verskillende vertalingsdalk gaan lees, en net die verhaal oor dink, saam met die boodskap, wat die heren ook van ochend vir ons kom gee. Toe Columbus en sy bemanning weeswaarts gewaai is deur die Atlantiese winde, was het een van die redes hoekom hulle so ontzettend bang geraak het, Hulle was onzeker of hulle so kon terugvaar teen die wind in. Maar gelukkig het hulle nie net een nieuwe wereld ontdek nie. Maar ook nieuwe winde wat hulle teruggeneem het na Spanje toe. Hulle het met hulle terugkeer op die vleels van die wind gearriveer as groot, groot helde. Nou die antieke wereld was grootliks afhankelijk van die wind as een krachtbron. Vooral wanneer ons praat van reis op die groot Atlantische Oceaan, met seilboote wat maar die die erkende middel van vervoer was, as jy oor die waters moes gaan. As het nie vir hierdie wind was, nie, dan sou Amerika nooit ontdek gewees het nie. Daarom is het nie vreemd dat ons in ons dag, ook weer hierdie ongelooflike bron van kracht, begin herontdek en ontginnie. Oorals waar mens ry langs paaie, hierby Gouda, um, daarby Lootswil, um, op baie plek in Multino, sien die mens langs die paaie hierdie windturbines wat kracht opwek. Nou is het interessant dat die eerste preenkie wat ons van God krij in Genesis is die van Godse gees wat oor die aarde gesweef het. Die Hebreeuwse woord vir gees is die woord vir wind of vir asem. Genesis 1 vers 2 teken een preenkie van God wat op die wieke van die wind begin om die chaos te omskep in orde. Die skeping begin dus by die wind van God, die asem van God, die gees van God, die selfde woord vir al drie begrippe. Nou die wind as metafoor vir Godse gees, is eindelijk baie betekenisvol. Die gees en die wind is beide onzichtbaar, maar albei is so ontzettend krachtig. Wind is lucht in beweging en gees is God in beweging. Die wind kan letterlik miljoene liters water in die atmosfeer opneem om later by weise van reen terug te keer na die aarde toe. En toch sien niemand dit met hulle blote oog nie. So is die Heilige Gees ook in ons levens aan die werk. Bezig om wonders te doen, bezig om transformasie te bewerk in mense sy levens, verandering te bring, maar hy is ons sigtbaar. Ons sien nie altyd God se werk door sy gees met ons blote oog geraak nie. Op hierdie dankdag vir die reën het het my onwillekeurig aan 'n windpomp laat dink. 'n Windpomp wat afhanklik is van wind. Nou wie van julle het al mooi gekyk na 'n windpomp? Ek wys gou vir julle 'n prentjie van 'n windpomp. Windpomp is 'n vreeslike interessante ding. Toen my skoonpaa nog geleef het in ons daar plaas in Steinsburgse omgeving gekom het um, het ek baie saam met om windpompe gewerk gaan kyk of die krippe water het en sovoorts in ons tyd van droogte met Eskom wat al ewig die kracht afsit sonpanele wat gereeld gesteel word is ‘n climax windpomp dalk iets om weer te oorweeg Gelukkig tot nou toe word wind nog nie belas of gereguleer nie. Daar is o paar goed wat my nogal opval van een windpomp. Iets wat vir my verskrikkelijk interessant is. Een windpomp kan nie op sy eie functioneer nie. Ek kan nie een windpomp binnen een skier op my plaas gaan opzit en dink hy gaan waterpomp nie. 'n windpomp beteken niks as hy nie aangedraai word dier wind nie. Die windpomp is absoluut afhankelijk van die wind, om die wiel te laat draai. En as die wind nie draai nie, en hy windpomp kan die waterpomp nie, is dit maar net een ou gewone staal toering, wat in die veld staan, een nitteloose ding. Ons thema van ochten is: Wat dryf jou? Alles word dieur iets gedryf. Die leeuw word dieur sy jachters in gedryf. Die trein word dier 'n lokomotief gedryf. Zwaartekracht dryf alles wat in die lucht opgegooi word om weer af te kom. En die windpomp word dier wind gedryf die Samaritaanse vrou in die verhaal wat ons by die huis gaan lees, is gedryf dier haar selfsichtige begeertes, dier haar eie ek, haar eie wil. As ons die gedeelte lees, dan kom ons achter, dat sy een slechte reputasie gehad het. Sy het immers reeds vijf mans gehad, en kon nie een van hulle behou nie. Haar lewe was heel waarschijnlijk betekenisloos. Een diepe geestelike dors het haar leven gekenmerk. Hierdie vrou moest toelaat, dat Godse wind, sy geest in en dier haar waai, haar kom herskep, die chaos in haar leven kom verander in orde, so haar leven nieuwe betekenis en sin kon kry. Wat dryf jou? Sonder God as die wind wat in en dier jou en my waai, is ek en jy nitteloos. Sonder Godse wind is ek en jy dood. Muf! Godse wind bring die verandering in ons lewe. Kan ek en jy van ochend sê dat ons ons een windpomp is? dat ons wind gedrewe is, gees gedrewe is, dat ek gesterf het aan myself, en my eie selfsigte gebegeerd is. Een groot prediker het op 'n stadium vir ‘n skipper van een seilboot gevra, verduidelik vir my die wind. En die skipper het geantwoord, no, I can't explain the wind, but I can hoist a seil, We don't need to explain the wind, but we need to simply cooperate with it and use the wind to achieve God's purpose. We need to let it blow as in the direction He wants to compel us to go. Ons moet as de ware net ons koppe soos 'n windpomp in die windse richting draai, en let go. Een tweede ding wat my opval van die windpomp, hy bring een geweldige, kostbare ding voort, namelijk water. Maar hy bring dit nie voort uit omself nie. Die windpomp kan nie water maak nie. Die windpomp kan uit water gee, so hy gekoppel is aan die ondergrondse waterbron windpomp verspreid dus net die kostbare water uit die onderaardse bron na 'n plek waar mense en dier en plant dit kan gebruik. In die verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou herken hierdie vrou op 'n stadium van Jesus as die bron van die levende water. Wat maak sy? Sy los haar waterkryk krijg net daarachter en sy hart loop na die dorp toe, sy vertel dit vir ammel, sy borrel oor van die levende water, vir ander om van te drink. Sy laat haar kruik achter, so dat sy self die kruik word, waaruit ander hier die levende water kan drink. Van dis wat gebeur, met jou en my, as God sy geest dier ons waai, en ons kom herskip. Wanneer ek en jy gekoppel word aan Godse fontein van levende water, dan sal strome van levende waters uit ons binneste vloei, sê Johannes 7 vers 38. Hoe lyk die water, wat uit jou leven vloei, Is het heerlijke vaars water wat tot sien is verander? Is het water wat die geestelike dors van mense rondom jou kan les? Een laaste opmerking oor die windpomp. Een windpomp pom water wat aan mens en dier en plant lewe gee. Maar trek nooit self voordeel uit die water wat dit pomp nie. Die windpomp bestaan dus nie vir homself nie. Die windpomp bestaan in geheel en al verander. Kan ek en jy van ochend soos een windpomp wees, wat sê dat ons nie meer langer vir ons self leef nie, maar vir God en sy koninkrijk? Is die kern van ons bestaan soos die van een windpomp? nie terwille van ons self nie, maar ter wille van dit, wat ons kan deurgee na ander toe. My vriend, het is my gebed vir jou, dat jy in jou leven gedryf sal wees, dier die wind, dier Godse gees. Het is my gebed, dat jy uit die bron van levende water vir jou sel water sal put en het sal kan versprei en weggee na ander wat rondom jou geestelike dorst het. Dis my gebed dat jy soos een windpomp nie terwille van jou self sal bestaan nie maar terwille van God en sy koninkryk terwille van God se eer. Amen. Ek gaan geleentheid geef aan André Barnard, om vir ons voort te gaan en net dankie te sê, vir die Heere sy uitkomst en voorsiening. Vriende, kom ons sluit die oog, liefde vir die en Hemels Vader, baie dankie vir die voorrecht, want ek kan stilraak vir ochend, om te kom kniel by jy voete Jere ja, jy teenwoordigheid is aanvoelbaar en ons weet en ons sien jy almag ons sien jy oud en niekwa berge wat voor ons lee achter ons lee die blau oceaan en tussenin lee die aarde wat jy aan ons toe vertrouw het en meer specifiek aan ons as landbouwers om te bewaren te bewerk om daaruit voedsel te produceer om daaruit ons mens te dien Heren, ons wil vir u kom sê vanochtend baie dankie vir u voorrecht om u kinders te kan wees baie dankie vir u voorrecht om hier in die tuin van Eden te mag leef om u werkzaam te wees Heere, ja, maar soveel te meer die wonderlijke sien van reen wat u vir ons landbouw kom gee het. Heere, ons harte jubel, die plante, die struike, die dieren, ons as mens, daar is lied wat sing in ons hart, want ons sien elke dag die ongelooflike resultate van die wonderlijke, wonderlijke reen waarmee u vir ons gesien het die afgelopen week. Heren ja, nie net het ons reen ontvang in die landbou nie Maar ons ervaar ook met die levels wat verlig word In die lockdown periode, dat daar ook stadig maar seker ekonomische herstel is wat plaas vind, En ons loof en dankie ook daarvoor Heren ja, daar is nog baie wat wil graag opmaak Daar is baie wat dalk intussen wens financiële implikaties moet sluit Heren, wil jy ook vir ons help dat ons die moed sal verloor hee. Dat ons sal kyk, dat ons ons vertrouwe in u sal bly hou en stel En dat ons bereid sal wees Om as daar nieuwe geleendhede opkom Dat ons het draag sien, dat ons het sal ingryp En dat ons u sal vertrouw daarmee Heren, u sê so duidelik vir ons en ek wil het so graag anhal God plant om te oes in ons leven As God ploeg, dat plan hy om te plant En te oes uit die grond wat hy voorbereid het as ons dan soms die ploegskaar door ons levensvoel schier en die nerwe schier dier, jyre, dan weet ons, dit is net God wat bezig is om te werk aan sy groot oes. Maar daarmee saam, jyre, moet ons voorbereid wees. Ons moet met passie en geloof leef en ons moet vertrouw dat God weet Waar hy ploeg en hoekom hy ploeg en wat sy doele sal mee Heer ons sê vir dankie daarvoor Daarmee saam wil ons vir jy kon vraag vir ochend Dat ons jy sal bly vertrou En dat ons op niet weer sal gaan kyk in ons levens En dat ons op niet weer sal gaan kyk na die vrug van die gees En dat ons het werkelijk deel van ons lewe sal maak en sal gaan uitleef Tegen oor ons medemens Want elkeen liewe heren Is geschapen na die beeld Elkeen Het die besonderse plek in die hart En eet het met elkeen Een besonderse doel Heere jaan, het is u wil Hoe u ons geschapen het En waar binnen u ons bedek het Maar wil u gee dat ons Sul voorbij kyk By kleer Dat ons sal kyk na Godse schepping, dat ons sal kyk, na die kind van Ie wat daar loop, dat ons die vrug van die geest sal ervaar, liefde, vreegde, vrede, verdraagsaamheid, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Heren, want dier dit te openbaar, kan ons net respect hee vir mekaar, kan ons net hierdie land een baie, baie, baie beter plek maak. Heren, ons vertrouw hier daarvoor, dat hy een omekeer sal bring in ons land, dat hy een omekeer sal bring in elkeen van ons levens, so dat ons op niets sal besef, wat die doel is, wat die plan is, met elkeen van ons. Heren, sien vir ons in die dag wat voorlees saam, Sien vir ons is ons hier vandaan weggaan Die nieuwe week wat voorlee Wil die ook vir ons daar leie En Wil die ons behulpzaam wees So dat ons nie sal strijkerle Jylle dan wil ons afsluit om ons sondes Voor die te kom leie, daar waar ons verkeerd handel Daar waar ons Dalk iemand te nagekom het Wil die dit vir ons vergewe En wil die ook Vir hulle teen wie ons gesondig het Ook die geleentheid gee, so dat hulle ook ons sal vergebe, so dat ons in vergifnis met mekaar sal saamleef. Hierdie dinge vraag ons nie wat ons het verdiene, maar ons vraag het enkel en alleen uit die grote genade. Amen.